Hammarby Sjöstad i Stockholm kvällen den 21 oktober 2021. Höga smällar hörs på en innegård och utanför en port ligger artisten Einar träffad av flera skott. Ja, men många vittnen hade ju hört smällarna såklart. En del hade inte gjort utan man låg och sov eller trodde att det var pyroteknik eller någonting annat. I veckans Peter Krim ser vi tillbaka på det senaste årets mest uppmärksammade mordfall. Vad hände egentligen den där oktoberkvällen? Och har man kommit närmare en lösning eller riskerar fallet att bli ett cold case? Desto längre tid det går innan någon grips, desto mindre fanns är det ju att bortet upp. Petri Krim, idag mordet på Einar, ett år senare. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Fanny Heden. Ja, när vi släpper det här avsnittet är det exakt ett år sedan rappartisten Nils Einar Grönberg sköts till döds. Einar blev 19 år och sköts på en innegård i Hammarby Sjöstad i Stockholm den 21 oktober förra året. Under året som har gått har polisen hållit närmare 350 förhör, fått ett 30-tal analyssvar från Nationellt Forensiskt Centrum men fortfarande är ingen som är frihetsberövad misstänkt för mordet och man har inte heller hittat något mordvapen. Det har varit väldigt tyst från utredarna. I olika medier har det funnits uppgifter om att polisen vet vem som ligger bakom mordet och att det här ärendet är polisiärt uppklarat. Men vi kan nu avslöja att den uppfattningen inte delas av alla nära utredningen. I det här avsnittet ska vi gå igenom det vi kan säga om utredningen och om hotbilden som fanns mot Einar innan han blev mördad. Einar växte upp i Enskededalen i södra Stockholm. Han visade tidigt att han var kreativ. Han gjorde en del skådespelarroller i unga år och började med musik- det finns videoklipp när han som ung tonåring freestylar- eller sjunger egna låtar. Under artistnamnet Einar fick han sitt riktiga genombrott- med låten Katten i trakten som han släppte i början av 2019. Och då var han bara 16 år. Och sen rullade det på för Einar med priser och utmärkelser- som årets låt på P3 Guld och två för årets Nykomling och årets hiphop. År 2021 är han en av Sveriges mest streamade artister. Vid släppet av sin första skiva, Första klass- intervjuades Einar av P3 Musiknyheter. Jag har alltid velat bli något stort inom musiken. Det öppnar stora dörrar. Saker som man inte kunde göra innan kan man göra nu. och Man, man blir sedd på ett annat sätt. Nu är det mer att polisen står runt den och skyddar den på spänningar och sånt. det kanske det var att de var på en- citerar en och ja den andra Nu är man med än artisten för var man kanske hade ja, det där, där problembarnet eller vad man ska säga. Under intervjun nämner ju Inar själv att han sett som något av ett problembarn. Under tonåren dömdes han till ungdomsvård för narkotikabrott, för rån, misshandel och olovlig körning och han har varit LVU placerad på ett HVB hem i Dalarna också. Under 2021 dömdes han två gånger till dagsböter för ringa narkotikabrott. Den sista domen kom i april 2021 efter att han skaffat på sig cannabis i området där han senare mördades. Kvällen den 21 oktober 2021 umgås Einar med två andra män i Hammarby Sjöstad där han bor på en skyddad adress. De går in i ett där på inegården och röker. Och när de går ut därifrån så möter de två maskerade män. De är beväpnade och börjar skjuta. Einar och de andra två männen splittras. Gärningsmännen följer efter Einar som försöker ta sig in i en port. Men han kommer inte in där och han blir skjuten med flera skott på nära håll och efter de höga smällarna ser vittnen två personer springa bort från innegården. Kvar utanför porten ligger Einar. När polisen kommer till platsen hittar man honom med allvarliga skottskador. Man inleder HLR men han bekräftas avliden på platsen. Under kvällen sprids också filmer i sociala medier på två maskerade män med vapen. Cirka 22.50 igår kväll så inkom det alarm till oss om att det var en person eh, som hade blivit skadad. Misstänkt skottlossning och det är i Hammarby Sjöstad. Polisen bekräftar nu för tidningen Mitt I att det var den 19-årige rappartisten Einar som sköts till döds sent igår kväll i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Larmet om skottlossning i centrala Stockholm når alla poliser som är i tjänst, bland annat Rine Berglund. Han och hans kollegor jobbar mot narkotika, vapen och gängkriminalitet i Huddinge söder om Stockholm. Och han skulle precis avsluta sitt arbetspass. Vi var väl egentligen på väg in och avrapporterade sista för kvällen. Vi skulle ja, men samla ihop oss och prata igenom vad som hade hänt under passet. När vi hörde att det gick ut att det hade varit en skottlossning helt enkelt i... Hammarby Sjöstad. Reine Berglund och hans grupp tänker att larmet kanske inte rör dem eftersom Hammarby Sjöstad inte är deras område. Jag vet att vår regionsledningscentral var ganska snabb på att hålla kvar patruller. Så att vi fick ju känslan direkt att det kanske var någonting mer än vanligt. Sen kräpte väl fram ganska fort vem, vem förmodat som var skjuten på platsen och om jag inte minns helt fel så var vi fyra kollegor i alla fall som anslöt till den här insatsen och åkte för att genomföra och hjälpa till med dörrknackning. På vägen in till stan får poliserna veta att den skottskadade personen i Hammarby Sjöstad är artisten Einar. När vi kommer till platsen, klockan är ju sent. Där tror vi är någonstans runt midnatt. Det är liksom lite spöklikt lugnt och tyst skulle jag säga. i det här området. Det är ju stora, stora avspärrningar- vi kommer ner och kika på ganska nära håll och se var kroppen ligger och det är utanför en port här i anslutning till adressen och därefter får de uppgifter vi ska börja jobba med och i vårt fall så var det dörrknackning och börja dela upp vilka som skulle ta vilka portar och så vidare. Medan jakten pågår efter gärningsmännen så fortsätter Reine Berglund och andra poliser på plats att knacka dörr. Han jobbar civilt den här kvällen, alltså han har ingen uniform på sig. Så folk är lite skeptiska när han ringer på dörren och vill komma in. Men Reine Berlund träffar också flera som hört och sett saker den här kvällen. Ja, men många vittnen hade ju hört smällarna såklart. En del hade inte gjort det utan man låg och sov eller trodde att det var pyroteknik eller någonting annat. Men flera hade ju hört smällan och tolkat det som att det var någon annan fyrverkerier eller något liknande. Och eh, ja, men klivit upp helt enkelt och tittat runt om olika fönster och åt eh, olika håll. Eh, och som sagt, jag hade i alla fall nåt par här som hade sett två män i rask takt försvinna bort mörkt klädda. Eh, och det ligger väl verkligen i ja, med farans riktning att det var gärningsmännen som de hade sett. Ja, det är ett stort pådrag här och vittnen ska ha sett två misstänkta gärningsmän springa från platsen och polisen får snabbt upp en helikopter för att spana. Dagen efter mordet uppförs minnesplatser både i Hammarby Sjöstad och i Enskededalen där Inar växte upp. Studio 1 i P1 var på plats och intervjuade några av dem som var där. Jag kände mig bara lite tom, alltså så här. Det som hände honom var onödigt och det ska inte behöva hända någon. Det känns overkligt. Eh, att just han skulle liksom dö. Det känns inte rätt. Jag kände att, att det var ett måste att åka hit och tända ett ljus för, att, ja, för hed och det han har gjort. Liksom. Mordet på Inar chockar många. Och det är ju delvis för att Hammarby Sjöstad, som är ett välmående övre medelklassområde i centrala Stockholm, är en stadsdel som sällan drabbats av skjutningar förut. Jätteobehagligt. Jag kom precis här och skulle jobba och öppna upp min mottagning. Känns jätteotäckt. Är ni vana att det händer här i området? Nej, inte alls. Jag är advokat Martin Persson och jag är försvarsadvokat och kvinnadsvänbiträdare jag företräder familjen. Martin Persson har förutom att vara målsägande beträde till familjen också varit Einars advokat. Och på grund av tystnadsplikt mot sin tidigare klient så vill han inte uttala sig om deras relation. Men som så många andra påverkades han av mordet. Jo men som, som alla är extremt tragiskt och man blir chockad. Och det är... Ja, det. det... Hemskt händelse helt enkelt. Polisen Reine Berglund berättar om sin reaktion på beskedet att det var artisten Inar som hade skjutits i Hammarby Sjöstad. Det blir ju alltid lite speciellt när det är en mer känd person utan att jag har någon relation så men eh, annars som sagt är det ju ett mord och en skjutning. I raden av alla andra skulle jag säga. Så att det är ingen speciell förberedelse något mot vad vi brukar göra annars. Men självklart pratar man lite mer och återigen det kommer upp på bordet hur, hur jäkla sjukt det är och hur utvecklingen har gått så fruktansvärt fel. Ja, Einar levde med en hotbild mot sig. Parallellt med artistkarriären så kopplades han ihop med personer i den genkriminella miljön. Och för den som inte lever i den världen kan det vara svårt att föreställa sig de hot och det våldskapital som faktiskt finns där. Och Einar fick i tidig ålder uppleva det här då hans vän och första manager blev skjuten till döds i en lägenhet i Enskededalen 2018. Då var Einar 16 år och efter det har han rappat om mordet i flera av sina låtar. Vi ska nu gå in på två händelser där Einar själv kom i kontakt med den kriminella miljön som visar på den hotbild som fanns mot honom. Och vi vill också vara tydliga med att exakt vad motivet till mordet på Einar är och vem eller vilka som ligger bakom är inte bevisat. Vi lyfter de här händelserna för att de är relevanta att nämna när man beskriver hotbilden mot Einar. Under våren 2020 görs planer på att kidnappa Inar och en annan känd rappare, Yassin, är med i den här planeringen. Men då en av männen som försöker styra upp den här kidnappningen ser poliser utanför sin bostad så blåser man av planerna. Och i maj 2020 så har Einar stämt träff med en annan rappartist. Men istället för att umgås förs Einar till en lägenhet där han blir misshandlad, avtvingad sina kläder, rånad och utsatt för utpressningsförsök. Han tas också till en plats där han tvingas hämta vapen och guldkedjor. Enligt tingsrätten och hovrätten skulle rapparen som Einar stämt träff med locka honom in i en fälla. Einar vägrade att samarbeta i utredningen och var inte heller i landet när tingsrättsförhandlingarna hölls. Och när mordet skedde pågick hovrättsförhandlingarna kring kidnappningen. Polisen Torsten Alm arbetade med utredningen mot vårby och den delen som rörde kidnappningen av Einar. Han har inte haft något med den här mordutredningen att göra men så här sa Torsten Alm för ett år sedan dagen efter mordet på Einar om hotbilden mot artisten. Jag anser att han hade, han hade en kraftig hotbild mot sig både när det här hände och sen under fortlöpande utredningen. Det kan väl ha klingat av en del i och med att vi grep Hela nätverket så att säga. Så alltså, det fanns ju inte många utav som kunde göra någonting i den delen. Men generellt sett så hade ju han då en hotbild mer eller mindre fram till idag som grundar sig, som jag tycker, på människorovet gentemot honom. Och med idag menar alltså Torsten Alm fram till att Einar mördades för ett år sedan. Enligt honom låg artisten i konflikt med personer i flera olika nätverk. Det var ju inte bara folk från det vi kallade för vårdbygårdsnätverket. Det var ju ett kluster av kriminella personer som gick samman för att genomföra det här människolovet. Så det var ju någonting så jag tror att det fanns en hotbild innan människolovet genomfördes men exakt vad det bestod eller varför egentligen det gjordes det här förutom krassa ekonomiska förhållanden. Så ja vi vet inte exakt varför det gjorde men pengar var stor drivkraft och jag tror att det var en stor hotbild mot honom då och sen fortslöpte den. Natten mot lördag den 9 oktober 2021, alltså knappt två veckor innan mordet på Einar- så larmas polisen till en krog i centrala Stockholm. Larmet gäller ett knivbråk och en man i 25-årsåldern års har huggits i nacken och axeln. Tre personer greps under lördagsmorgonen misstänkta för mordförsök- efter en händelse på en krog i området kring Stureplan i centrala Stockholm- där en man ska ha stuckits med vad som troligen är en kniv- Einar befinner sig på den här krogen tillsammans med vänner, bland annat de två som är med på innergården när mordet sker två veckor senare. Tre män, varav en är Einar, misstänks för knivskärningen och grips av polis bara några kvarter från krogen efter att de försökt fly från platsen. Så här berättar polisens presstalesperson Max Eriksson till P4 Stockholm kort efter händelsen. Jag griper tre personer som är misstänkt för mordförsök på den här krogen i City. Och De greps i närheten av brottsplatsen. En person gav, har blivit skadad och fördes till sjukhusvård. För Efter förhör har, har då klarat att beslut om att och försätta dem på fri fot. Den skadade mannen togs till sjukhus men kunde lämna dagen därpå och händelsen utreddes därför som försök till mord. Utredningen mot Einar och de andra misstänkta las ner korta på. Och nästan två veckor efter den här knivskärningen sker mordet i Hammarby Sjöstad. polisen har nu en tydlig hypotes i utredningen kring mordet på rapparen Nils Einar Grönberg. Polisen söker fler tips från natten när rapparen Nils Einar Grönberg sköts ihjäl med flera skott i Hammarby Sjöstad. Har man gjort ihjältagelse e så, så hör över till polisen. En person har blivit delgiven misstanke om brott i målet gällande mordet på rapparen Einar i oktober förra året. När det här avsnittet släpps så har det alltså gått ett år sedan Einar sköts ihjäl och i dagsläget är, som vi nämnde tidigare, ingen frihetsberövad misstänkt för mordet. Och man kan sammanfatta läget som att polisen haft flera motivbilder som de helt enkelt inte lyckats gå i mål med än. Att det är viss bevisning som saknas. Men det finns en misstänkt. Ja, i maj i år kunde vi på Petri Krim berätta att en person kallas till förhör och delgives misstanke om medhjälp till mord. Han är skärligen misstänkt, alltså den lägre misstankegraden, och det innebär att bevisningen inte är så pass stark att åklagaren tror att man ska få den misstänkte häktad. Så här sa dåvarande åklagaren och förundersökningsledaren Marina Chirakova i maj. När personen i fråga ska höras med försvarare så börjar man förhöret med delgivning av misstanke. Jag bedömde att misstanken varit så pass svag att eh, tvångsmedel inte skulle användas. Och så här sa mannens advokat Björn Sandin. Jag kan säga så här, det har hållits ett förhör eh, och närmare vad det förhöret innehöll. Och man delgavs misstanke och vill jag inte kommentera. Vad misstankarna exakt består av eller varför de dök upp först i maj har varken åklagare eller polis velat uttala sig om med hänvisning till förundersökningssekretessen. Och enligt polisen kvarstår de här misstankarna mot mannen än idag men de har inte heller stärkt så han har inte begärts häktad. Och vi har återigen varit i kontakt med mannens advokat Björn Sandin inför det här avsnittet men han vill inte ge någon kommentar. Det har ju också funnits uppgifter i media om att det här fallet skulle vara polisiärt uppklarat redan. Och vad innebär det? Ja, men det innebär att polisen tror sig vara säkra på vem gärningspersonen eller gärningspersonerna är men att de inte har lyckats bevisa det helt enkelt. Jag har haft kontakt med en källa med god insyn i utredningen och den här personen förstår inte var det kommer från att det här skulle vara polisiärt uppklarat. Anledningen till att den uppfattningen finns är att personer utan koll på helheten har uttalat sig enligt källan alltså. Risken när polisen känner att de till slut inte kommer längre i utredningen är att det blir ett kallt fall. För när det kommer till mord som inte har någon preskriptionstid så hamnar utredningen hos en kalla fallgrupp när polisen helt enkelt inte kommer längre i utredningen. Däremot kan utredningen tas upp igen så fort det kommer in nya uppgifter som kan vara intressanta. Vi har varit i kontakt med åklagare och förundersökningsledare Lukas Eriksson. Han vill dock inte kommentera utredningen alls mer än att ingen sitter frihetsberövad idag. Polisen har gett en uppdatering om vad som hänt så här långt i utredningen. De har hållit närmare 350 förhör och fått ett 30-tal analyssvar från nationellt forensiskt centrum NFC. Och vad de har fått analyssvar om det vet vi inte, annat än att det inte handlar om något mordvapen. Mats Eriksson är presstalets hos Stockholmspolisen. Där har vi eh, en uppfattning om att det är två vater som är blandade i brottet och ingen av dem är beslagtagna. Vi har skickat in väldigt mycket analyser till Nationellt centrum och vi har fått svar på 30-tal av dem. Trots alla de här åtgärderna så har vi inte kunnat binda någon person till brotten tekniskt som räcker för att gå till åtal. Det finns flera händelser som är kopplade till det här mordet som har skett innan mordet och alla de har vi tittat på vad de, hur, de, hur det hänger ihop, eh, hur de kan bidra till utredningen. Så ja, vi, vi, vi har tittat på alla de händelserna. Polisen säger också att de har en hypotes om att en eller flera personer tillhörande en gruppering är delaktiga i mordet men utan att utveckla det här vidare. Martin Persson är som vi nämnt målsägande beträde för Inars familj. Han vill inte uttala sig om utredningen och familjens vägnar och menar att man inte har så mycket insyn i utredningen till följd av förundersökningssekretessen. Vi har inte full insyn i utredningen utan det är polisen som, som ansvarar för det. Och, och vi får egentligen knappt reda på någonting och så ska det vara för att inte mina klienter ska bli påverkade och få information. Man får avvakta och se. Och dyker det upp något så, så gör det. Vi vet ju inte vilka uppslag som, som polisen arbetar med och hur intensivt det är. Och därför kan man egentligen inte ha så mycket uppfattning eller åsikt utan man kan ju bara hoppas att, att åtgärder klaras upp. Utredningen som pågår just nu handlar om mordet på Einar, men också försök till mord på en av de andra två männen som var med på innegården. Han har inte uttalat sig om det som hänt, men i en annan utredning där han förekommer har han beskrivit det som att han känt sig hotad efter skjutningen. Vi har varit i kontakt med hans målsägande biträde. Hon vill inte ställa upp på en bandad intervju, men berättar att han är ledsen och sörjer fortfarande. Och det är många i hans närhet som gått bort, och han sörjer dem alla. Efter mordet på Inar hölls ett vittnesförhör med mannen där polisen beslag tog hans telefon. Han ska ha vägrat att lämna sin kod och undrat varför han ska lämna ifrån sig sin telefon när han inte är misstänkt för någonting. Det här har överklagats men han har fortfarande inte fått tillbaka telefonen enligt sitt målsägande beträde. Ja, känslan när vi jobbat med det här avsnittet är ju att det fortfarande ett år senare är en bra bit kvar tills det här mordet klaras upp. Sen vet man ju inte, skulle man hitta något av vapnen som används eller om annan viktig bevisning skulle dyka upp så kan det ju hända mycket på kort tid. Man kan ju konstatera i alla fall att mordet på Inar har berört allt från unga till äldre personer. Och den här infekterade debatten om den så kallade gangsterrappen har ju också fortsatt i samhället. Polisen Reine Berglund som var på plats och knackade dörr efter mordet, han berättar om hur snacket har gått sedan dess. Självklart diskuteras det ännu mer bland kollegor, just för att det är en känd person och man ser hur det äter sig in liksom på alla platser i samhället. Och det var väl också en reaktion efter det här man hörde från många, även vissa politiker och var väl lite den här grejen att nu har det nått vanligt folk också. Vilket jag tycker är ett väldigt märkligt uttryck, det är ungefär som alla andra är ovanliga som bor i de utsatta områdena men problemet har varit mer riktat och hänt i de områdena. Nu kom det liksom in ja, men närmare Stockholm City och närmare, eh, närmare de som kanske bara har läst om det i media. Det är ju inte så konstigt att ett mord på en av landets största artister blir så här uppmärksammat. Och det här märker man ju också när man ser hur mycket som har skrivits och diskuterats på olika plattformar om motiv och misstänkta. Allt det här utan att polisen egentligen sagt så mycket alls under utredningens gång. Och att ingen har frihetsberövats för mordet på Einar efter ett års utredningsarbete gör att det inte ser så ljust ut, menar Einars familjsmålsägande beträder Martin Persson. Han tycker dock inte att man ska ge upp hoppet än. Rent generellt kan man väl säga att alla brott, desto längre tid det går innan någon grips eller häktas, desto mindre chans är det ju att brottet klaras upp. Så är ju den verkligheten, men särskilt avse en gröver bort som mord så, så är hoppet aldrig ute Det finns ju som klart klarats upp långt långt senare så att eh, vi får se Du har lyssnat på p Krim om mordet på Einar ett år senare Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reportrar var Jennifer Albom och Linnea Vannefors. Fortsätt tipsa oss på Petri eller 073 461 2915. Där nådde du oss också på Signal. Och följ oss också på Instagram där vi heter Petri krimpodden och där kan ni också tipsa oss. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Fanny Hedenmoe.